Vate reláciu andragogika, vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. Milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Dnežná školská revolúcia. Potitul dnešnej relácie je školské skúsenosti so sociálne a zdravotne s nevýhodnenými žiakmi, lenže okrem tejto témy tak sa budeme venovať aj tomu, čo je veľmi dôležité. Prešla napríklad teraz nielená na zmena ústavy, ale aj konsolidačný balík, takže budeme sa venovať aj platom učiteľov a to je... Téma Janka Papugu, takže pozdravujem doktora filozofie Jana Papugu, PhD. Ahoj, Janko. Dobre, popoludne. No, druhou našou hostkou by mala byť Danka Zemanová. Tá sa momentálne zasekla niekde v zápche, lebo išla od lekára. A keď je na ceste dopravná nehoda, tak vtedy sa to dá obísť možno pešo, ale autom určite nie, keď sú obidva prúhy zablokované, tak trochu bude meškať. No tak v tejto relácii začnem s Jankom Papugom. Predpokladal som, že Danka to stihne do polno, nepodarilo sa, asi je to komplikovanejšie ako u nás, kde sa teraz spustil prudky lejak, tak ešte na poslednú chvíľu. Som musel brať prádlo, ale s tým nebudem zaťažovať našich poslucháčov. Takže ideme na tému dnešnej relácie. Janko, bol prijatý v podstate štátny rozpočet a dnes som zachytil napríklad takú informáciu, že takmer tretina, viac ako 25%, čiže štvrtina, Chýba napríklad školských inšpektorov len z toho dôvodu, že na rozdiel napríklad od riaditeľov škôl alebo zástupcov sú oveľa horšie platení. Vieš ty vôbec o takomto niečom a ako je to vlastne možné, že kde by mala byť elita tí najlepší učitelia z najlepších školskej inšpekcii, tak tam dávajú hoci koho. Dokonca teraz, keď bude Danka, tak vám povie, že kto je vlastne plnomocnencom pre základné a materské školstvo a to je jadrový fyzik. Mňa skoro šlak trafil, keď som to počul, no ja som myslel, že asi z tých migrantov, čo to prišli z tých moslimských krajín, kde sú sami doktori a sami jadroví fyzici, inžinieri. CSC či, pardon, PhD, tak, že to budú takíto vzdelanci. No, tak skús sa napríklad k tomu vyjadriť, že, neviem, 8 či deviatu platovú triedu, čo majú takmer začínajúci učiteli, učitelia majú. A teraz pán veľkomožný druker, ktorému sa venujeme najčastejšie v tejto relácii, Takže im 280 eur pridal na platoch. Vieš o tom? Komu pridal tých 200 eur na platoch? No, tým školským inšpektorom. Áno, no, to je všeobecne známe, že tí inšpektori sú slabšie platení, možno v niektorých prípadoch menej ako učitelia. Áno, tam... 8. trieda alebo tá... 9. je veľmi málo. Ja som mal desiatku, keď som učila. To mám, tu som mal len 5 rokov praxe. A bez doktorov? Preto, preto sa tam málo ľudí hlásia a máme teda tiež problém, že nemôžu robiť výber, ale skôr nábor a to aj e, svedčí o niektorých tých inšpektorov. Keď som počul o nejakej inšpekcii alebo zažil, tak inšpektory sú diametrálne odlišní aj od kraja, aj od, aj od typu školy, aj od svojho predmetu a podobne. A veľakrát môžu aj veľmi, veľmi škodiť, pretože sú aj súčasťou výberových e, konaní a tam je úplne jasné, že tej komisii, keď ten, keď ten kandidát nesedí, tak tá inšpekcia si na ňo e, teda povie všetko, čo má, čo vyťahne a podobne. A vždy je to odborné a objektívne. Takže, hej, no len... Ako, Inšpekcia by, nie je tak ten prvotný problém, ktorý treba riešiť aj platí. A samozrejme, ak ju chceme, tak musíme rozšíriť jej kompetencie, musíme rozšíriť aj jej pora poradensk poradenské kompetencie, pretože e, veľakrát krát inšpektori jednoducho skonštatujú e, nejakú chybu a nedajú ani šancu na nápravu a hneď požadujú tú najtvrdšiu sankciu, Teraz napríklad čo je v tej škole na východe, tá biela voda tak tam, na, tam prišlo 16 inšpektorov, neviem síce, kde ich e, zobrali a teda napísali... No, ale počkaj ešte raz, koľko tých inšpektorov bolo, keď je podstav? Že okolo, okolo, okolo 16, ale neviem, či naraz, ale to som počúval v tlačovkách, je od veľmi veľa inšpektorov tam prišlo a samozrejme, čím viac inšpektorov, tak tým viac sa dá nájsť, pretože školy tiež nie sú v takom stave, že by dokázali absolútne všetku celú legislatívu dodržiavať na 100%, najmä keď podobné platy ako inšpektory, majú, majú ich ekonómky a personálisti a podobne. Takže tam tiež našlo veľmi veľa pochybení v tej škole a, a namiesto toho, aby žiadali nejakú nápravu alebo nejakú postupnosť krokov, tak žiadajú hneď vyhradenie z prevádzky tej školy. Takže myslím si, že to je... Dosť, dosť prísne, že dal veľa, veľa vecí sa dá vyriešiť aj diskusiou a v neposlednom rade ja som mal inšpekciu veľmi, veľmi e, zlí, veľmi, veľmi zlú skúsenosť, keď som teda, keď som teda bol obvinený, že som nahováral, aby rodičia nechodili na testovanie 5, čo sa nedá nejako, nejako preukázať, ani som to samozrejme nerobil a bez nejakej nápravy okamžite. E, Inšpektorka Kalmarová, ktorá potom sa stala poslankyňou za PS a momentálne už odstúpila z toho poslaneckého miesta, jedna z najhorších hlavných inšpektoriek, požadovala okamžite moje odvolanie. Dokonca si zmenila zákon, že keď ma zriadovateľ neodvolí, tak bude platiť e, pomerne vysokú e, pokutu. Takže toto všetko môže byť dôsledkom toho, že ako sú zaplatení, akí ľudia sú tam, akí ľudia vytvárajú inšpekciu a ja trám sa na to, že inšpekčné centra majú jednotlivých, neviem, neviem či krajských alebo okresných mestách zastúpenie a pokojne sa môže stať, že v jednom, na jednom mieste sú inšpekciou úplne spokojne a učiteľia sú nadšení, ako im pomohli a tak. A na druhej strane môžu spraviť veľmi veľa zlého a učiteľia sú zúfali z toho alebo riaditeľia prípadne, po ktorých idú, lebo po učiteľoch veľmi nemôžu ísť, nemôžu navrhovať výpoveď. Takže riaditeľia sú potom zúfali, že idú po nich a takže môžu byť absolútne diametrálne odlišné a to sa nedali žiadnemu hlavnému inšpektorovi nejako zosúľadiť, aby tie inšpekčné kontroly boli také nejaké zosúľadené alebo podobné, alebo um, nejaké také, nie že miernejšie, veď vieme, že nie, pri niektorých veciach nemôžu byť mierne, ale také, také ľudskejšie, no, nie. tá kontrola, to je veľmi zložitý proces, je v triede plnej deti a je tam nejaký inšpektor, ktorý väčšinou sa pozera tak neutrálne, niekedy mají zlú náladu alebo je zamračený, občas niečo zapíše, e, zapíše a je to, je to taký nepríjemný je to taký nepríjemný pocit, ale tak povedzme si pravdu, že inšpektori nie sú len v oblasti, v oblasti školstva, takže má pravdu, že je, je to teda e, dôsledkom nekvality personalistiky v rôznych oblastiach školstva je teda e, nízky plat, kde musíme zamestnancov priam volať a nie si ich vyberať. Dobre. Ja ešte pripomeniem jednu pomerne dôležitú vec ale najskôr pozdravím Danku Zemanovú, ktorá sa už pripojila. Danka, vítam ťa v tejto relácii. Začal som s Jankom, povedal som poslucháčom, že si sa niekde v zápche zasekla, že s ním nestihla doraziť domov. Tak... Kde momentálne stojíš a či si už doma? Pekné popoludne, ešte nie som doma a zo zápchy som padla do prietržu mračieň, takže ma to nechcelo vôbec pripojiť. Zrejme asi ten, tá, tá statická dáš. energia. Áno, no. hustý dáš, takže stále mi to písalo, že nedá sa pripojiť, nedá sa, tak som to musela resetnúť. Nie, ešte som za volantom, ale už som, alebo ma kedy si kritizovali, mám to všetko pekne pozapájané, tak ako to má byť. Takže môžeme, budem počúvať a samozrejme budem reagovať. Dobre, spýtam sa ťa úplne na rovinu. Ja som sa v úvode relácie zmienil, ak si postrehla počas tých prvých piatich, možno siedmych minút, čo si pripojená. My sme hovorili o tom, že na Slovensku je hlboký podstav veľmi nekvalitných a veľmi zle platených inšpektorov, kde by mala byť elita elit. Predsa ten, kto kontroluje, nemôže byť idiot a musí to byť človek ľudský, musí mať pedagogický takt, musí sa vedieť správať a nesmie to byť bachár z tretej výchovno-nápravnej, z ktorého od žiakov a šapolina Pourediteľa a zriadovateľa majú všetci strach a ešte navyše. My, keď sme pred nejakými dvomi rokmi riešili kauzu s Braňom Becherom a so súkromným gymnáziom, s umeleckou školou a základnou školou Vlúčenci, ktorú chceli zrušiť len kvôli tomu, že košická firma Kosit potrebovala Vlúčenci urobiť zo školského dvora a Uh, ihriska, uh, parkovisko pre v podstate, ich smetiarské vozy hoci uh, pivkovej mesto lučenec, tak má svoju smetiarsku firmu, ktorá v podstate mala zvážať odpad len pre okolité obce. Čiže uh, úplne absurdná situácia. Kvôli tomu to chceli zrušiť elitnú školu a uh, ten problém spočíval v podstate v tom, že ako sa hovorí, keď chcú psa byť, tak najdu si nejakú palicu alebo skôr budzogáň a v tom prípade Braňovej Becherovej súkromnej školy tak to nebolo inak. Ja som kategoricky proti súkromnému školstvu, lenže ak vidíme, že v akom marazme sa nachádza to štátne školstvo, alebo to samozprávne, ak to vôbec môžeme tak nazvať podľa zriadovateľov, tak v podstate elitné školy pre či už rozpechovo, jazykovo alebo umelecky nadané deti, tak to je v podstate anomália v tomto zvrhlom školskom a degresívnom úpadkovom školskom systéme. Čiže oni na základe toho, čo písala právnička Greta Noe so štyrmi titulmi právnickými. Tak v podstate oni podľa toho, kde robili chyby, tak napravovali legislatívu, aby tí inšpektori mohli tých zriadovateľov doslova byť a rušiť im školy. A tá škola, tá biela voda, ak som si to dobre zapamätal, o ktorej hovoril Janko, tak to bola možno, že druhá, tretia obeď, kde im, to znamená tým zriadovateľom a riaditeľom, išli brutálne po krku. Len ty si sa zmienila, keď sme sa pripravovali na túto reláciu, že v podstate jadrový fyzik robí nie štátneho tajomníka, lebo tam ten počet miest je maximálne traja na každom ministerstve, ale pre tú drukerovú chobotnicu tak vytvorili nejakých štát... Ako sa to vlastne volá to, ako podobne tí rómsky predstavitelia majú taký titul? Môžeš to vysvetliť? Um, takže... Vysvetlím to veľmi rada, pretože na jednej strane, a Janko mi dá určite za pravdu, školstvo je veľmi široký záber. Môj názor je, že by nemali byť na, pod ministrom nejaký dvaja štátny tajomníci, ale pre každú tú školu, ten typ školy by mal byť zodpovedný, vyštudovaný práve v tom... Ani nie, že obore, ale treba pre materské školy by tam mala byť zodpovedná osoba, ktorá má vyštudovanú predškolskú pedagogiku, učila v materských školách a vie celý ten proces. To isté je treba z 1, 4, 6, 9, alebo teda základná škola, stredné školstvo a podobne. No dobre, a vrátme sa, ja som si už spomenul, tak, ako máme splnomocnenca pre rómsku a neviem akú otázku, tak teraz máme už splnomocnencov dokonca pre materské školstvo a tohto splnomocnenca robí jadrový fyzik. Čiže to je absurdnosť ano. na ultraentu. Ako je to vlastne možné? No a... Tu by som sa chcela opýtať, pretože e, Drucker menil štátneho tajomníka. Oni sa tam v úvodzovkách nám bolo povedané, že sa pochytili a bol vypoklonkovaný a musel tam zobrať niekoho z SNS k sebe a vypoklonkoval práve tohto o, pána na splnomocnenca, ktorý má na starosti materské školy a základné školy. No a venuje sa atómom, kvárkom, elektrónom, protónom, vozónom a čo ja viem čomu. Tak čo tento vie o školstve? Veď jadrová fyzika je diametrálne odlišná. To chce urobiť CERN zo slovenského školstva. Po všetkých školách nejaké potrubia natiahnuť a hľada tam... A tú božskú časticu, a ten vozon alebo kýho čerta, lebo ja tomu to nerozumiem. No a práve, práve tu je ten obrovský problém, že vy keď e, sa postavíte voči človeku, ktorý nemá, pretože ja ho nechcem dehonestovať jeho vedomosti, znalosti a odbornosť. Určite je dobrý vo svojom obore. Ale fyzik, jadrový fyzik, ktorý žije v tom svojom jadrovom svete, nemôže poznať problémy trojročných detí, učiteľiek, ako, proste, ako pristupovať k týmto deťom. Môže z, z nejakého takého, akože z toho veľkého, obrovského pohľadu atomového fyzika, ale v skutočnosti všetky tieto problémy nemá šancu. A ja som bola zrozená, keď som zistila, že vlastne on má na starosti, ja, nech mi teraz posluchači prepačia v rýchlosti, mne, mne to meno príde na, na rozum, ale proste, ak takto ideme, tak sa potom nečudujme, že my sa nevieme pohnúť, Janko je na, na svojom poli ja za materské školy a dá sa povedať až 1-4, Áno, lebo v podstate no, deti, ktoré pripravujeme do, na vstup do prvého ročníka, tak už sme toto, Mirko, rozoberali. To, čo my sme mali do o, minulého roku ako výstup, to znamená, čo malo dieťa zvládať, tak my to nachádzame na konci prvého cyklu. To znamená, na konci tretieho ročníka teraz. No a lenže ak máme ministra Grelinga Kaderníka, plagiatora a neviem akého podvodníka, ja neviem, čo ešte robil, tak v podstate ako môže vyzerať to školstvo. Veď teraz jedna kauza ide za druhou. V podstate, koľko je vplyvných ľudí, tak toľko je plagiátorov ohľadom diplomových prác a dokonca naša extena Prezidentka, tak tá údajne na právnickej fakulte získala titul magistri práva takým spôsobom, že nerobila diplomovku. Ja nepoznám fakultu, na ktorej by sa nerobila diplomovka. Ako môže no, bez, preho, obhajoby, bez obhajoby uh, diplomovej práce tak uh, dostať diplom? Ja si tu neviem predstaviť. No vidíš, práve preto to teraz minister Drucker zavádza, že vysokoškoláci nebudú musieť robiť diplomové práce a v podstate všetci prejdú úspešne peťročným štúdiom, dostanú tituly, ale my nebudeme vedieť, či vôbec zvládli to učivo a tú odbornosť, ktorú študovali, pretože sa nebudú mať čím preukázať. Samozrejme, že vysokoškolskí študenti tlieskajú sú, ja som to videla na tej tlačovke pred začiatkom školského roka, kde im vysokoškolskí študenti ďakovali Druckerovi, že sa už to v Čechách beží a že všade vo svete, že teda nie je potrebné sa preukazovať nejakou 60-stranovou hlúpostou doslova, Takto tak kvalifikujú študenti, ktorí ešte nemajú doštudované vysoké školy. No dobre, ale 40-stranová bakalárska práca by mala tomuto po, pred ukončením 3. ročníka predchádzať. Čiže ak sa oni nenaučia písať vedecké práce, tak oni nie sú spôsobili pre ďalšie štúdium, napríklad po skončení doktoránskeho alebo doktorského štúdia, pretože ako ten napíše tú dizertačku alebo rigoróznu prácu, ako Andrej Danko, že ju od uh, tej uh, študentky uh, Šakur uh, splagiuje a obhají na úplne inej vysokej škole? To no, Dankovi... budú rušiť aj tieto. Zrejme budú rušiť aj tieto a budú sa rozdávať tituly e, len tak proste. Lebo ja si to neviem predstaviť. Janko mi dá zapravdu. E, ja napríklad dodnes viem, ako som vypracovala názov mojej diplomovky, čomu som sa venovala a podobne. Ano, pretože som naozaj na nej ten 5. rok makala. Ej? Takže e, stretnutia. Do knižnice, do Matice Slovenskej som chodila vyhľadávať literatúru staršiu, novšiu. Niekoľkokrát som išla za tým, kto bol vedúci mojej práce, za, ďalej, za ročníkovou vedúcou, skupinovou vedúcou, aby mi s tým pomohli, či to je dobre. Mala som spolužiačky, ktoré museli prepracovať po troch, štyroch mesiacoch celé state, pretože jednoducho sa to tomu vedúcemu práce nepáčilo, museli si doštudovať ďalšie veci. A toto nás posúvalo, pretože ja som získavala nové a nové informácie. Rozumieš ma? Hej? Ja som vtedy, teraz trošičku odpočím od témy, ja som v 96. keď som predkladala moju študijnú prácu alebo teda diplomovú prácu, tak som pojednávala o možnosti pracovať s deťmi s Downovým syndromom ano, iným spôsobom. Vtedy tieto deti neboli začlenené do normálnych škôl ani tried. Ani... No Vtedy ešte bolo normálne špeciálne školstvo a boli špeciálne triedy pre takéto deti. Lenže... Títo liberáli z Európskej únie to považujú za nejakú segregáciu, ak nie už niečo viac dehonestujúce. A pritom toto v podstate devalvuje celé školstvo o možno 2-3 stupne nižšie ohľadom kvality vyučovania a čo sa týka výchovy. Tak ten učiteľ, keď má dvoch žiakov s Davnovým syndromom a ešte vážnejšími poruchami, napríklad ADHD, čiže s hyperaktivitou, alebo poprípade s poruchami učenia, tak on je tam dozorcom, ako v podstate pachár v prvej výchovno-nápravnej skupine, lebo jeho úlohovie je udržať poriadok, aby mu tie deti tam nevrieskali, nerozvrátili školu, alebo sa rovno nezačali byť. Čiže čo s týmto robiť, lebo nejaká tá inklúzia a integrovanie takýchto žiakov, tak to je taká devalvácia školstva, že ja si už asi väčšiu neviem predstaviť, lebo toto je hlúpo znajem tu. No ja sa vrátim k tomu môjmu nestretnutiu s pánom ministrom, ak si to posluchači pamätajú. On má v sobotu, keď bol deň otvorený dverí 30. augusta verejne pred médiami pozval, pretože tvrdil, že nemám pravdu, že asistentov je dostatok, že sme asistentov Uh, dostali viac ako po iné roky a že nemám pravdu. A že mi to teda ukáže priamo na ministerstve, aby som sa dostavila. No, uh, dobre, ale ja uh, Fica Druckera považujem za ľudí s ďurčaným syndromom. To znamená klamu ráno, na obed, večer, klamu furda ešte medzi tým. <laughs> no. Ja neverím tomu, že vy ste sa stretli. No, 3. septembra, ako mi povedal, po 14. okolo 15. mi povedal, aby som sa dostavila, že on príde po vláde, lebo mali výjazd vládny do nitry, samozrejme. Ej, takže, aby som sa dostavila. Ja som sa dostavila, nebola som sama. Prišla som o 10.03. No a o, od o 10.03 do... 1528 sa snažili SBS-kary dole na ministerstve dovolať do kancelárie pána ministra a na sekretariat najkrajšie na tom bolo nebola som tam sama, bola so mnou Iveta Komzalová, že my keď sme prišli a sme povedali prečo sme prišli tak ten jeden z tých esbejskarov sa pozrel vonku a povedal, že áno, áno, ja som ho videl, že už prišiel, ešte nám ukázal vozidlo, ktoré tam bolo. Áno? S majákom ešte na streche. No, to bola ministerská limuzína, ktorou prišiel z úradu vlády Drucker. Rozumiem tomu dobre? No. Áno, áno. No a e, chlapci sa snažili naozaj dovolať, telefonovali, zvonili, no ale keď bolo už 15.28, no, znamená skoro, skoro pol štvrtej, tak jednoducho, ja som poved, poďakovala som sa slušne chlapcom, hovorím ďakujem, aj toto je odpoveď, oni hovoria, no viete pani, my za to nemôžeme hovorit, ja viem, ja viem, viete, pre vás niekto musí prísť dole, aby si vás vyzdvihol. Uh, proste my vás nemôžeme ďalej pustiť. Ani vás my odprevadiť na ministerské hospodie nemôžeme. Tam majú vstup povolený len určití ľudia. Dobre, tak sme... Uh, počkaj, lenže my tu máme nejakých pánov urodzených, kde do nejakého... Uh... Kráľovského sídla ministra nemôže vstúpiť. Veď a minister je služobník z latinčiny, čiže nie pán veľkomožný nejaký šľachtic, hoď aj volený. No, no, zrejme to majú z bezpečnostných uh, nejakých tých pohľadov, ohľadov, takto vyriešené. No a ja som 1528, uh, som sa slušne poďakovala, vyšla som pred ministerstvo školstva, Uh, zapla som naživo moje vysielanie a prihovorila som sa teda uh, mojim uh, nejakým sledovateľom, aj všetkým, ktorým to sa ukázalo, že teda vysielam, že teda mi je ľúto, ale že um, proste um, nikto nedvíha, hoci pán minister je v budove. Uh, Mirko... Škoda, že ti nemôžem poslať, lebo blokujú živé vysielania vo veľkom, ale chlapci slúbili, že mi to postiahujú, lebo ja nie som technický typ nejaký. Tak uh, vysielala som 2 minúty a 16 sekúnd, keď vybehol ESBSK. Pani, aj to počuť na tom videu, pani, prestaňte, chcú vás k telefónu. To znamená, že niekomu hore, Zrejme e, sa zaplo moje vysielanie ano, cez Facebook a zistili, že ja hovorím, že teda som sa dostavila, ako sme boli dohodnutí, ale že pán minister sa niekde stratil a nie je tam. No dobre, spýtam sa ťa inak. Na základe toho, ako drukera pred ním ešte, butora vybabrali napríklad s Becherom, potom s Gretovnové a ďalšími, kde mali jednať priamo s ministrami, či už z tej Odorovej a teraz Svicovej vlády, tak oni tam nastrčili, tuším, že Kríža a Baťa, alebo koho, s ktorými jednali. Netrafil som jedného z tých dvoch štátnych tajomníkov, ak si dobre pamätám, že jeden z nich je ten jadrový fyzik, Neviem ti povedať teraz. Mne to mino príde. Takže ja som vrátila som sa domutra, ale vysielanie som neprerušila. Ja som si telefon otočila k sebe, aby nebolo vidno ľudí, ktorí prechádzajú. No a dvihla som telefon, ktorý mi podávali sbsk Tam sa v telefóne ozvala veľmi môžem povedať arogantným spôsobom, mladá žena, ktorá sa predstavila ako generálna riaditeľka sekretariátu ministra školstva. No dobre, a toto je ultra byrokracia na ultraentu. Tak to ešte aj sekretárky nad... Na ministerstve majú, čo ja viem riaditeľku a potom generálnu riaditeľku a neviem, čo všetko, to sme kde. To, to je to školstvo tak pre byrokratizované. a toto náhodou nie je nejaká polnohospodárka, alebo neviem, čo? E, neviem, pretože ja som prepočula meno a keď som sa jej slušne opýtala ešte raz, ako sa volá, tak arogantne mi povedala, ja som sa vám na začiatku predstavila, mala ste počúvať. Všetko to počuť ináč, pretože ja som ten telefon mala blízko toho sluchatka. Môžu si ľudia myslieť, čo chcú. Áno, môžu si myslieť, čo chcú, ale pokiaľ nemáme dôkazy, ako sa k nám správajú, my nikdy nič iné nevyriešime. Lebo všetci povedia, jedna baba povedala. No, o, rozprávala sa... No, si... o, dobre, teraz Janko napísal, že či to náhodou nebol Patrila, ktorý tiež vyštudoval fyziku? No, nie, nie, iné meno, iné meno. Ja, si, ja si spomeniem, ja, ja spomeniem. No a, o, takže... Pardon, Partila, zle som to prečítal, predňujem sa. Poďálej, danka. Takže táto pani generálna riaditeľka sekretariátu ministra školstva mi povedala, že ona o niečom nevie a prečo mňa sa opýtala, prečo to pán minister nemá zapísané v kalendári. Tak som jej jednoducho povedala, ale ja nie som generálna riaditeľka sekretariátu, ja pánu ministrovi do kalendára nemám čo zapisovať. No, dobre. A koľko je na Slovensku Daniel Zemanových, ktoré idú po ministroch dlhé roky a on veľmi dobre ťa poznal. Poznajú ťa tam aj smeráci, aj hlásnici a všelikto možný. Tak Drucker musel ťa mať v pamäti uloženú ako triednú nepriateľku. No, zrejme. No ale uh, najlepšia bola, uh, keď sme sa teda chvíľočku rozprávali, tak som je, lebo mi povedala, vysvetlite mi to, ako k tomu došlo, tak som jej to zopakovala, zostala ticho a v zápäte na to mi povedala, idem sa opýtať. No tak som ju nechala, vrátila sa asi po troch minútach. Uh, počkaj, uh, pýtala sa toho ministra, drukera, ktorý tam nie je? Alebo uh, koho ona má ešte nad sebou? No, ja som sa jej ja to aj opýtala, počú to na tom videu. Brian, a vy ste sa bola opýtať toho pána ministra, ktorý tu nie je, lebo mi povedala na začiatku, že nie je prítomný ej, v budove. A tak zostala ticho, lebo videla, že šlapla asi veľmi vedľa. Ej, tak na mňa vychralila, že prečo, keď som mala prísť na tretiu, prečo? Som tam o pol štvrtej, tak som jej vysvetlila, že ja dole na vrátnici stojím od 103. No, lenže ty si mala o tretej začať a vysielať a nedať ani sekundu Druckerovi šancu nie až po 28 minútach. 20 minút sa čaká na rozhodcu alebo na super na futbale. Ty si čakala skoro pol hodinu, poď ja som, ja som bola slu, slušne vychovaná, aj keď mi ľudia nadávajú, že som veľmi arogantná. No a tak som jej povedala, že teda je zaujímavé, že chlapci od za 10 tri telefonujú. Takže ako výhovorka bola, jaj, nám nezvonia telefóny. Na to chlapci zareagovali z SBS, že predsa zvonia... A dokonca blíkajú. <rý> Čiže klasicky Ďurčányho syndrom klamu furt. <rý> áno, ďalej. áno. No nakoniec mi povedala, že bola by rada, keby mala na mňa telefónne číslo a že mi zavolajú keď sa mám dostaviť, ja hovorím, no. O, počkaj, a ty o, si o, nejako obvinená o, na výsluh k ministrovi alebo kvôli čomu. O, ty nie si o, ministrová podriadená. Čak e, práve že. A ja som jej ja len slušne povedala, hovorím, viete čo? Ďalších 200 kilometrov, ale viete, keď sa jedná o znevýhodnené deti, ja to urobím a prídem aj ďalší krát. Len mi dajte dostatočne vopred vedieť. Tedy, aby som si vedela zariadiť aj v práci, lebo reko, ja som prišla zo Žiliny do Bratislavy. Uh, Namo zložila telefón a týmto tým bolo ukončené, ja som jej to moje číslo dala a hotovo. Uh, chlapci, uh, Trošku ich to dvíhalo zo stoliček, lebo to všetko počúvali a hovoria, viete, pani, nemôže sa na nás nikto vyhovárať, veď ste videli, ako sme tam vyvolávali a okrem toho, že im to tam zvoniť muselo v niekoľkých kanceláriách, tak im aj plikajú svetielka na tých telefónoch. Ja hovorím, chlapci, no čo? O, Počkaj, a oni mali čo, fajčiarskú pauzu niekde na balkóne alebo ako? Možno, možno. Možno, viete, lebo my keď sme tam s Ivetou od za 10, 3, do tých 15:28 stáli, tak z budovy vyšlo minimálne 300 až 400 ľudí. Áno, lebo však o 3:00 končia, popri inom e, sa chodí vonku a bejzom sa štrajchne fajčiť. Áno? E, to, to sú také zaujímavosti z ministerstiev že víte, vy keď idete z 12. poschodia na fajčarskú prestávku koľko času vám záberie cesta dole vy si sice štrechnete 5 minút čo idete fajčiť za budovu ale potom ďalší čas kým čakáte na výťah a vás to znova vyvezie na to 13. poschodie lebo nepredpokladám že tam máme rýchlo výťahy niekoľkosi sekundové a podobne a takto sa pracuje na ministerstve áno? Uh, komu tomu čest samozrejme, že tam musia sedieť všelijakí ľudia či sú to ITčkári určite tam musia sedieť ľudia, ktorí majú aj ekonomické vzdelanie technické vzdelanie ale dozvedel so, dozvedela som sa priamo od ľudí ktorí majú čo k tomu povedať že sám Matovič s kaderníkom zrušili Sekciu, ktorá bola pre znevyhodnené národnostné menšiny, rómske menšiny a podobne. No moment, lenže toto je veľmi zásadný problém, pretože toto je potrebné našim poslucháčom vysvetliť. Čiže oni, ako nahádzali tých retardovaných zdravotne znevýhodnených sociálne znevýhodnených žiakov, ak mám byť slušný ktorí by patrili do osobitnej školy tak oni v podstate vyriešili problém že si rovno ako hovoria Rusy a tým pádom oni niečo takéto špecializované vôbec nepotrebujú, lebo to všetko zglašaltovali na rovnakú úroveň. Rozumiem tomu dobre? Presne tak. A ja som veľmi prekvapená, že bývalý spolnomocniec pre e, národnostné menšiny, ktorý je maďarského pôvodu, pán, ako som volá, a a rváši. a jak sa volá ten pán, čo sedí vždy po pravej ruke e, drukera v poslednej dobe, ktorý dokonca zaviedol, že Gorali budú národnostá menši. Počkaj, lenže ty a ja sme Gorali podľa priezviska tak v podstate bývalému štátnemu tajomníkovi, nie tajomníkovi, ale splnomocnencovi vlády, pre rómske menšiny nekryvdi. On je Ungre-Roma, čiže maďarský cigán po slovensky povedané. Čiže on sa v podstate od tých ostatných maďarov ani nelíši. On má nejaké také špinavoblondiate vlasy, ale na priezvisko si nespomeniem. Ja... Uh, ar, a... Janko, ako sa volá Arvaš. A... Bože, on nie je Róm, ja som sa na to... Moment, on nie je Róm, ja to mám potvrdené od Mareka Baláža, ten pozná všetkých cigánov na Slovensku. No, mne sa nás Rómovia povedali, že nie, nejdem sa hádať, ale o to mi nejde. Ide mi o to, že pokiaľ on bol spolnomocneniec, tak bola aj táto sekcia. A teraz mu to nevadí. Zostal sedieť na ministerstve školstva, ale bez ľudí, ktorí majú čo k tomu povedať. Teraz pre národnostné menšiny alebo pre Rómsku je pán Daško. Áno? A ja som sa ho narovinu opýtala. Pán Daško, máme sekciu na ministerstve školstva? A on mi odpovedal. Matovič s Grélingom to zrušili. Dokonca poslali, vypoklonkovali vzdelaných Rómov, vzdelaných z tejto sekcie preč. Takže ako chceme pomáhať deťom, ale tu sa nejedná len o rómske deti, Mirko. Rozumieš ma, to znevýhodnené sociálne prostredie, veď sa nám to začína všetko presýpať cez hlavu. Ja sa pýtam, kde sú všetci psychológovi psychiatri, keď dovolili, aby na ministerstve školstva zhrnuli dokopy rôzne problémy. A to je zdravotne postihnuté dieťa alebo zdravotne znevýhodnené a deti zo znevýhodneného prostredia. Prečo to je obrovský rozdiel. Chápeš, ma? A jednoducho my zrušíme sekciu. Už som si spomenul. Abel Rava sa volá ten cigán Ungre Roma. Presne. Hej, ďakujem. Hej. A oni, on teraz riešil nejakých koralov, ale to, že zrušili sekciu, to, tomu nevadí. On tam len sedí prečo? Aby bral z tých 5 miliard, ktoré vykrikuje druker, že aké, aké peniaze idú na vzdelávanie, lebo sa platia ľudia a podobné veci? Veď takým ako Janko, ja a podobne, sa vlasy dúbkom stávajú keď počúvame, čo oni zapotia, lebo to sa ináč už nedá ani mierko povedať niekedy v tých svojich tlačových besedách na tom ministerstve školstva ja úplne s Jankom súhlasím aj čo sa týka inšpekcie aj čo sa týka zaplatiť ľudí, pretože sa nám to všetko preklápa na, opačný, na opačnú stranu ja hovorím ja, keď, keď mi to chlapci stiahnú keď budeš počuť rozhovor s poslankyňou z PS, ktorá tvrdostojí za kurikulárnou reformou a potvrdila na vlastnými slovami, že vlastne preto posúvame výstup až do tretieho ročníka, to znamená nejaký prvý cyklus s takým jednoduchým spôsobom, že deti vedia čítať, deti vedia písať, vedia sa zorientovať v okolí. No momentálne, lenže toto musia zvládnuť deti, ak nie v tom nultom predškolskom ročníku, tak minimálne v prvej triede. Veď za našich čias. Brutálneho socializmu, na, na, na, ktorý v podstate všetci liberáli a KDHcia a neviem akí a disidenti nadávajú, tak my sme, mne napríklad, alebo dokonca mojej sestre v 5 rokoch kúpila mama, na 5. narodeniny, prímky hodinky, keď sa túla, aby prišla na čas. Nie na zvonenie, lebo to je už neskoro a to zvonilo sa o 8. večer. Čiže my dedinské deti, keď naši rodičia mali roboty, tak buď nám zamestnali, aby sme robili, alebo sme sa túlali s kamarátmi po dedine. Čiže my sme sa museli orientovať v čase, a museli sme vedieť, že kedy máme prísť na večeru, aby mama to nemusela prihrievať, lebo vtedy bola zlosná. A teraz, napríklad moja sestra robila uh, trénerku karate v Poltári a tie deti na druhom stupni sa neorientujú v čase a v priestore, pre ní museli prísť rodičia, lebo oni by v meste nepotrafili potme domov. Tu sme kde? Presne, presne o to Mirko ide a ja som jej tam dala otázku, že či na základe zopár prípadov ideme znižovať úroveň vzdelávania a to zrejme potvrdí aj Janči, áno. A ona mi na to povedala, že predsa uh, máme množstvo zo sociálne slabších rodín detí, ktoré nedokážu na konci prvého ročníka čítať písať. No dobre, lenže zdevalvovali sme školstvo na úroveň pomocnej školy alebo nejakých špeciálnych triet pre deti zdravotne alebo skôr psychicky znevýhodnené, ak to môžem tak zjednodušene povedať. A potom my budeme znižovať celé školstvo, to, čo by mali vedieť v prvom ročníku až na treti. A potom ja sa ani nečudujem ten záver, ktorý si povedala, že sa nebudú robiť ani uh, diplomovky, uh, lebo oni sú už natoľko, tí vysokoškoláci zretardovaní, že oni to už nevedia ani urobiť. A teraz, čo zaviedli tento systém cez umelú inteligenciu, že posudzuje plagiátorstvo, lebo okrem uh, tej... Uh, práce, ktorá je v listenej forme, tak to musia odovzdávať aj v PDF forme. Ale toto nám vysvetlí Janko. Janko, spýtam sa ťa úplne na rovinu. Ako je tu vlastne možné, ty máš dva doktoráty, aj malý, aj veľký, ako oni bez toho, že by vedeli napísať bakalárskú prácu alebo tú diplomovú magisterskú prácu, tak uh, urobia rigoroznú prácu alebo dizertačku, alebo habilitačku. Ja toto, tomuto už vôbec nerozumiem, lebo oni nebudú mať v tomto prax, alebo budú to robiť takým spôsobom, ako sa to už teraz rozmáha, uh, čo mám uh, známych kamarátov a uh, bývalých uh, učiteľov, že už teraz asistenti uh, pre privilegovaných žiakov robia diplomové práce, lebo oni si to zaplatia. Alebo to má pán docent ako bočný príjem od tých. Čiže tu v podstate už vysokoškolskí učitelia tak si urobili z tých diplomoviek a desertačiek a možno čo ja viem, rigoroziek určite, nejaký. Zárobkový podnik, kde oni napíšu na kľúč tú diplomovku a zabezpečia, alebo rigorosku, že tá prejde, a potom máme idiotov, doktorov, ktorí keď mi prídu do relácie, tak neve, o, nedokážu obsluhovať JCMID alebo o, naro, naučiť sa robiť jednoduché veci. No, asi som ťa zaskočil, ty tam nepatríš. <laughs> Práve to hovorím, že asi. Ja ja, tom, ja mám filozofickú skutánkov tvojný veľmi a neviem si ani predstaviť, že by som tam nejak, nečo, niečo nekvalitné dal, veď to by ma hrnuli profesori a ja máme tie doktoráty, tak tiež ako moje práce boli viac strán, ako sa požadovalo, oveľa viac strán, ako sa požadovalo. No, si nepamätám, lebo boli dlhé tie nápisy mojich prác, Takže občas si v nich listujem, ale v podstate doteraz nich čerpám, pretože vychádzali aj z mojej praxe pedagogickej, ja som veľmi pragmatik v týchto aj teoretických veciach. Takže nemám si to predstaviť, ale v prípade, že teda, v prípade, že sa objaví nejaké takéto zlyhanie alebo nejako dodatočne, tak vôbec by som sa nebranil. Ani takému trestu, že teda odňať titulu a podobne, ale hlavne potrestaná musí byť aj tá daná škola, aj tá komisia. No, škola stačí, veď škola už si potom, ona nechci to personalizovať, ale škola musí byť potrestaná, najmä keď máme niektoré školy, ktorých ktorý názvy sa opakujú, že dávajú tieto práce všelijakými pokutnými spôsobmi. To nehovoria o tých skúškach štátnicových, to by som teda asi chcel zažiť, len tiež sa o tom nehovorí veľmi. Takže normálne znižiť im normatív, alebo teda prísun financií, či to je súkromná, štátna, jednoducho. Potrebujeme sa zbaviť zlých škôl, vysokých, tak, tak to úplne nekompromisne. Ja také, sme hovorili o tej inšpekcii, tak taký úplný nápad mám, že naozaj niečo ako inšpekcia by malo byť aj na vysokej škole. Stále sa kontrolujem tie základné školy, regionálne školstvo a na vysoké školstvo, takáčle a tam sa tiež Dejú všelijaké e, nepríjemné veci. Aj. No dobre, spýtam sa ťa, ale na odňatie, čo ja viem, nejakého študijného odboru, alebo ktorý nesplňa, tak my máme akreditačné komisie a to v podstate by mal byť nejaký kontrolný orgán. A čo sa napríklad s pani profesorkou Hrehovou občas rozprávam, tak ja tých ľudí, ktorí sú v tej akreditačnej komisii osobne poznám, možno z nejakých šiestich Redhammer, či ako sa volá Červené kladivo, tak ten mal byť donedávna a možno aj teraz ich šéfom. Je tam napríklad aj Ficová žena, Svetlana Ficová, potom od nás, čo učili napríklad Vladopatraš, kým učila, tak tam bola aj profesorka Helenka Hrehová a ďalší. Čiže to sú ľudia, s ktorými som osobne alebo aspoň v reláciách prišiel do styku. Čiže z tohoto hľadiska, keď sa na to pozriem, to sú veľmi kvalitní vysokoškolskí pedagógovia. To nie je nejaký odpad ako ten jadrový fyzik na ministerstve. Tak sú, no, len my hovoríme stále o tých istých školách, ktoré, s ktorými sa spájajú rôzne pochybenia a nič sa voči ním sa vočením nezasahuje, tak samozrejme, že sú aj kvalitní ľudia. A ešte tam je problém, že sa niekto aj kvalitnejší dostať na vysokoškolského učiteľa, tak tam sa robia tie všelijaké výberové konania, ale. To veľmi málo, kedy tam niekto môže prísť bez toho, aby to nebolo vopred dohnuté, alebo aby sa nezopakoval niekto, koho už tam chcú, majú ho overaného, takže to sú v podstate výberové konania také na, na oko. No. Takže veľmi, sú, sú takíto ľudia, len hovorím, že tu stále platí to, že námost sa dostaneš aj na tú vysokú, vysokú školu. Ja napríklad, ja som učil na vysokej škole a a ako, mňa to nejako nenaplňalo, ale bolo naozaj smiešné, že po roku, alebo po dvoch, už si to nepamätám, som musel znova ísť na výberové, na výberové konanie, ale tam boli aj iní, iní ľudia, no, ale tak tam bolo úplne jasné, že keď už som so mnou spokojný a podobne, že si vyberú mňa, že to je nejaký veľmi chorý systém a naozaj opakujem, že bolo by treba, bolo by treba preniesť pozornosť aj na tie vysoké školy, pretože oni nie sú, sú akademická pôda, ale to neznamená, že si môže robiť absolútne e, hoci čo. Najnovšie je teda, že tam rôzne ideológie sa tam šíria aj dokonca aj politické. To tiež musí mať nejaké matinely akademická pôda dobre, ale tak je, je to aj platené štátom a my nechceme tam, aby sa vysokoškolské vzdelanie z hľadiska tej ideológie ukazovalo len tým jedným smerom, jedným testom, jednou ideológiou a prípadne nejakou ideológiou, ktorá je v rozpore so súčasným poznaním a vedou. Je to už vysoká škola, nie je to e, základná ani stredná škola, kde tie kontroly sú, ale je to vysoká škola, ktorá by tie kontroly tiež e, ma, mala byť a možno nie nejaké merania, aby teda bol taký nejaký zánik tých vysokých škôl, ktoré naozaj nepotrebujeme, tých odborov, ktoré nepotrebujeme. A podobne, ale tu sa financujú aj odbory, ktoré, ktoré nepotrebujeme. No dnes dnes napríklad v tej poobednejšej relácii od pol jednej v STVR tak bola nejaká vysokoškolská učiteľka, neviem, či bola docentka, nejaká pani Kusa, ale to nebola Zuzaná Zusavky, nejaké iné meno mala, nepamätám si, lenže s nej odpovede išli napriek tomu, že uči na vysokej škole ako schlpatej deky. To ona sa nevedela vyjadriť, to maďarsky hovoriaci hostia u mňa hovoria oveľa lepšie, a to nehovorím o Dimešimu, to je nadprímerne inteligentný, lenže ja tomuto nerozumiem. Ak niekto, ktorý prednáša na vysokej škole, sa nevie vyjadrovať, nevie pohotovo reagovať a háka tam, báka tam a neviem čo, veď to je strašné nielen počúvať. A mojej sestre toto ide prišerne na nervy a vždy sa ma spýta, že čo to za retardiak do tej esteverky k tej... Nine Alžbetkinové, či ako sa volá, už ani si nepamätám to meno, je pozvaný, pretože napríklad dnes poviem takú perličku, čo vypotili a mne normálne stúpli vlasy na hlave surogatné manželstvo. Väčšiu kravinu si neviem predstaviť. Danka, ty rozumieš tomu, čo je to surogatný? Alebo Janko, teba sa spýta, máš dva doktoráty? Áno, samozrejme. viem. Viem, viem No, poviem to úplne na rovinu. Je to v podstate prenájom maternice žoldáckym systémom, tak ako máme kontraktorov vojakov, alebo kontraktorov v súkromných bezpečnostných službách, napríklad americké Blackwater, alebo, čo ja viem, alebo hodzaj Wagnerovci, tak takisto uh, sú uh, surogatné matky, nie manželky, ktoré v podstate prenajímajú svoje maternice na to, aby uh, pre tých, ktorí nemôžu mať deti, napríklad homosexuáli, tak uh, za poplatok uh, vynosili v podstate to dieťa. Napríklad uh, vyvinuté v Petriho Myske alebo nejakým iným laboratórnym e, systémom. To znamená, že my budeme mať a v ústave to jasne zakotvené, že toto je protiústavné. A dnes sa dohadovali ohľadom toho, a pritom ten termín, surrogátne manželstvo je taká kravina, že u mňa, keby si toto dovolil host povedať, tak ho opravím hneď a vysvetlím mu, tak ako naposledy hrkovi, keď mi povedal, že rusy vo vietnamskej vojne s Vietnamcami nevedeli zostreľovať B52 tak som sa ho spýtal a tých 2729 lietadiel, ktoré počas vojny od. 64. po 74. rok zostrelili takto, akože Vietnamci zrazili bambusovými tyčami, alebo ako? 10-kilometrovej výške? Poďme k tomu financovaniu toho školstva. Je prijatý ani nie štátny rozpočet, lebo tam teraz Fico má ďalšiu hlavu v smutku, hoci sa mu teraz husársky kúsok podaril. Že v podstate zahlasovali dvaja zhodeno. Vráťme sa k tomu surogatnému manželstvu v úvodzovkách, čo je blbozná ultra entu, pretože niečo takéto si dovoliť povedať vo verejnoprávnej televízii a rozhlase, to bolo na tej 24. vysielané, okrem toho, že to vysielala audio a Slovensko 1, rozhlasová stanica, tak ja si toto neviem predstaviť. To, keď už nemáme kvalitných ľudí, ktorí boli inteligentní, aby vedeli to moderovať, nemusí to byť nejaký rétor alebo neviem čo, ale musí to mať v prvom rade v hlave upratané rozumieť tej problematike, o ktorej hovoria tí hostia. Ako je toto vlastne možné, že tá Flašíková Martina neurobí s týmto poriadok, veď retardí nerobili ani v tom aeroporte. Tak prečo si to nedáva do poriadku? Pretože mňa toto rozčuluje a jediné šťastie, že zrušili tie koncesionárske poplatky, lebo by som už aj robil referendum za to, aby koncesionárske poplatky neboli. No, našťastie raz to krajcer zrušila a potom tu zrušili druhý krát, keď to Maďarič obnovil. Ale nechcem tu riešiť otázku finančných trestov pre stvr ale to, aký retardý tam vôbec robia. Ako je to vlastne možné, že... Moderátor nerozumie tomu, čo mu hostia tam hovoria a nevie ich opraviť, alebo vysvetliť tým poslucháčom. To už to naše školstvo pre uh, tú masmedialnú prácu je tak uh, zdevalvované, že uh, v podstate oni uh, si tie uh, nielen na uh, uh, bakalárske alebo... Uh, magisterské, diplomové práce kupujú, alebo ako? Oni sa tam vôbec nič nenaučia. Alebo ten výber je aký, na základe čoho. To sú tam sami uh, známi, uh, môj kamarát, môjho kamaráta uh, robí vesteverke, tak uh, zamestnaj tam môjho syna, alebo dceru, alebo ako uh, sa to vlastne vyberá. Ja viem, že uh, ty tam nechodíš, ale mňa toto irituje, pretože ten elementárny problém spočíva v nekvalitnom školstve. Kús na to reagovať a čo sa s tým dá vôbec robiť, lebo ak má st pokrytie na 4 milióny ľudí, z ktorých milión to počúva pravidelne, tak oni v podstate brainwashing vymývajú mozky tým ľuďom. Mirko, tu máš presne odpoveď na to, Uh, ako sa naučili títo ľudia, ktorí potom neskôr išli na školy a vyštudovali a ja neviem, moderátorstvo alebo, alebo chcú byť dokonca niektorí spisovatelia, novinári, keď nevedia čítať a počúvať s porozumení. Čo my budeme od tých detí chcieť, keď oni ako 9 ročné bude stačiť, keď bude vedieť prečítať niečo. Nie porozumieť textu. Nie ho vlastnými slovami opísať. Nie urobiť slohovú prácu, lebo 9-ročné deti už vedia. My sme ako prváci, keď sme skončili, tak sme na leto dostali Danku Janku prečítať, Jakubka a tzv. čitateľský denník, kde si musel napísať, čo si sa v tej knihe dočítal. Niekto to napísal na jednu stranu veľkú, niekto to napísal v dvoch riadkoch, ale tam videl učiteľ v druhom ročníku, či to dieťa pochopilo text, či vie, o čom to je, alebo nie. A už sa mohlo s tým pracovať. Lenže my, keď dostaneme deti až do tretieho ročníka a budú vykazovať tieto veci, lebo ja som sa to pýtala tej poslankyne, áno, budú sa vracať späť vrajem áno a kam? Späť do prvého, do celého cyklu, či len uh, do, do tretieho ročníka, to ešte nie je doriešené. Tak čo ste tam riešili? Rozumieš ma? Ja som mi napríklad som povedala jednu vec. My, keď sme mali, a to ti potvrdí aj Janči, to je jedno, že je slovenčinár, ale každý mesiac v školskom roku sa niesol znamení ničoho. Október, úcta k starším. Deti nacvičovali básničky, chodilo sa do domovou dôchodcov, chodilo sa niečo e, robiť s nimi, chodilo sa na návštevy. E, jún, e, spolupatričnosť, e, nerobiť rozdiely medzi deťmi, či je také alebo také farby pleti. Maj, mesiac rodiny, marec, mesiac knihy. Dne už nemáme. My, my darmo budeme vyzývať rodičov začiatkom decembra krabičku šťastia pre ľudí do domova dôchodcov a oni vám napíšu, čo v tej topankovej krabičke má byť. Jeden sprchovací gel, jedny ponožky, jeden čaj, krabička čaju. Hej. Aký má toto význam? Jedine materiálny, jedine ale celý ten oktober sa s tými deťmi od škôlky až po stredné školy chodilo do tých domovov dôchodcov, kde tie deti videli tých dôchodcov na vozičkoch, opaličkách, o ním rozprávali hocičo, starších, ale aj 90-ročných. Chápeš ma, Mirko? My počúvame tie, ja schválne aj takedy sa musím prinútiť, počúvam tlačovky ministerstva školstva, Mňa dvíha z tých stoličiek, keď počúvam, čo tam hlásajú. Mňa to dvíha. Mňa ľudia upozorňujú, že na neľavy nerozprávate gramaticky správne. Áno, stane sa. Stane sa. V rýchlosti, alebo ja väčšinou rozprávam z hlavy, nečítam z papierov. Mne to žiadny štátny tajomník, ani sekretárka nepripraví, nezoštilizuje, nevyhľadá múdre vety. Ja hovorím za hlavy. Zo skúsenosti, tak ako Janči, ma? A budú ľudia, treba aj na Facebook písať, ešte ste sa nenaučila vykať. No, tak nenaučila, no tak, tak zabite ma, no mám 60 rokov, no tak stane sa. Poslúchači nenivajú, ale žobračenku. Danka, prepáč, o, chvíľočku vydrž. My sme mali asi troj alebo 4 minútový výpadok internetu tam už ani záložný zdroj nepomôže. Prosím ťa, môžeš zopakovať, čo si za posledné tri minúty povedala, ak si dokáže spomenúť? To bude horšie, ale ide mi o to, že v podstate ministerstvo školstva nepodá informácie, keď sa na ne pýtate. Áno. Uh, ja som tu rozoberala, ak teda to posluchači počuli, že my, keď sme ako učiteľky pracovali a došlo k uh, nejakému, nejakej aktualizácii programu výchovnej práce, v auguste každá materská škola na každú triedu dostala automaticky dve nové publikácie. Áno? Lebo na triede robia dve učiteľky. Dnes, keď prejde nejaká aktualizácia, každá učiteľka si to musí kúpiť sama. To o, nemyslíš vážne. Čiže učiteľky v podstate o, sponzorujú školstvo zo svojich mizerných platov? Áno. Áno. Preto som povedala, že nech sa na mňa posluchači nehnevajú, ale... My si to musíme, musíš si zaplatiť rôzne školenia, kedy si to fungovalo tak, a Janči to určite potvrdí, že boli metodické cvičenia, boli sme rozdelení po obvodoch, napríklad, ja neviem, 70 škôlok, áno, a každá škôlka si vybrala nejaký taký, vyučovacím, ani nie predmed, ale tú zložku, ktorá bola ťažšia a vyskytla sa tam nejaká taká zložitejšia úloha. Tá učiteľka si to v triede s deťmi nachystala a my, ostatné učiteľky, z každej školy, napríklad dve alebo tri, sme tam išli, aby sme tú vyučovaciu hodinu videli. Áno, v skutočnosti, s tými deťmi tú prácu a jediné, čo nás to stálo, bolo to, že sme sa vtedy po 5 korún slovenských pozbierali, aby nám, o, sme sa tam mohli aj naobedovať, kuchárky nám ešte aj uvarili v tej škôlke, my sme im za to pekne zaplatili, ale my sme od rána do pobeďa tam sedeli a rozoberali v priamom tom to priestore aj s tými deťmi, aj s tou pani učiteľkou, čo bolo dobré, čo by mohla ináč, dala nám napríklad svoje vlastné pracovné nejaké listy vypracované, aby sme si ich mohli zobrať. Hej. Lebo vtedy však kopírky neboli, sa to robilo cez ten kúlikový papier, áno. A podobne. No, o, cyklostylové stroje boli. Mhm. Ako? O, cyklostylové stroje boli, ktoré boli ano. na kopírovanie. Áno. Mhm. A dneska no, sa to to bola v podstate svetlotlač, ak to môžem tak nazvať. Áno. Na si... uh -huh. Poďalej. Áno. No, dneska si zaplatíš takzvané školenie cez internet, online, kde ti bude niekto, kto vôbec s deťmi nepracuje, na 90% to tak je, na obrázkoch ukazovať, ako by si ty mal pracovať s deťmi. Ano? Ty si to musíš zaplatiť, oni ti to ukazujú na obrázkoch ano? a ty sa postavíš pred deti a zistíš, že deti ti úplne ináč reagujú, lebo to tak nie je. to na tých metodických cvičeniach to bolo tak, že videli ste, ako reagujú tie deti kto ako reagoval. Či ich veľa reagovalo pozitívne. Ne? Uh, Danka, už ma počuješ teraz? Asi nie. Uh, tak teraz ťa počujem, len sami hudba sa mi, mi zapráva. Uh, lebo vypadla si na hodnú chvíľu, tak z toho dôvodu som asi chcel reštartovať aplikáciu, že či u mňa nie je chyba, ale keďže si nabehla, tak bola u teba. Čiže dnes sa nejako blbne internet a neviem, kad je všadia. Lebo aj Janko nám vypadalo. No, nevi... Aha, neviem, lebo bola ti právim, veľká až prítrž, mračen, čo naozaj. Teraz sa ukázalo slnečko, ale možno sa nie, niečo stalo. Tak neviem, či nás posluchači počujú, alebo nie. Takže... Oni, oni by nás sa mali počuť až na nejaké tie 3-4, možno 5 minút, čo... V podstate bol môj výpadok, akým nabehol internet a reštartoval router, tak to nejaký čas trvalo, ale teraz určite vysielame. Poďme ďalej. Takže o, pokračujem. Ja som len toľko k tomu chcela, že teda my sa snažíme už v tej materskej škole a 1. Učiť tie detičky, čítať, počúvať, aj aby oni zreprodukovali, aby sme vedeli, či pochopili. A oni nám toto kurikulárnou idú všetko ničiť. Bohužiaľ. No Pripomeniem našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú, že táto relácia je kontaktná. Pokiaľ máte nejaké otázky, na pani Zemanovu neviem, či sa nám Janko ešte pripojí. Možno, že vypadol internet aj v Bratislave. Telefónne číslo do štúdia je... 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj ostatné aplikácie, telegram, signál, WhatsApp. Danka, môžeš pokračovať. Uh, Janko sa prihlásil, takže uh, myslím si, že on je oveľa viac erudovaný, pretože je slovenčinár. Povedať ľuďom, v akom stave vlastne máme dnes deti, či vedia počúvať písať, rozprávať, pochopiť e, texty, pretože ak pôjdeme touto cestou v tej kurikulárnej, aj v tej Slovenčine, my tú úroveň budeme znižovať. A budeme to znižovať, hoci ja som to povedala aj tej pani poslankyni, že deti, ktoré nám nechodia do školy v prvom ročníku, neznamená, že budú chodiť aj v druhom, aj v treťom, a naučia sa čítať, pretože ona argumentovala tú kurikulárnu tým, že tieto deti sa nenaučili čítať, písať. Ale nie preto, že by boli zaostalé, ale preto, lebo nechodia do školy. Tu je problém v celom systéme a my ideme penalizovať všetky ostatné deti pre niekoho, kto to má s prepáčením na háku. Asi toľko. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pokiaľ nás Janko počuje, píše, že celý čas je pripojený, hoci ho nevidím. Janko, dám teraz tebe slovo, aby si reagoval na Danielu. Ako to ty vidíš z tvojho uhla pohľadu? Nie len ohľadom financovania, ale najmä ohľadom toho celkového úpadku školstva, lebo v podstate, ak... Ryba smrdí od hlavy, ako sa hovorí, ak máme nekvalitného ministra, tak tým pádom je zdevalvovaný celý reťazec, pretože ak zhora hora chodia idiotské smernice nariadenia a všetky ostatné tie príkazy, tak v podstate... Minister si vyberie sebe rovných a svojich známych na ministerstvo a potom to aj tak vyzerá. A obyčajní učiteľia tak môžu sa jedine stiažovať tak na lampárni, lebo danky na osobná skúsenosť je taká, že keď aj minister pred médiami verejne potvrdil stretnutie s pani Zemanovou, tak vôbec sa ho nezúčastnil, lebo ju neformálne odmietol prijať, hoci ju pozval na to ministerstvo. Takže za týchto okolností. Čo sa vlastne v tomto školstve dá robiť a či vidíš nejaké svetlo či letku na konci tunela, aby sa tu niečo zásadnejším spôsobom zlepšilo, lebo my tak zdevalvujeme školstvo, že budeme ani nie na úrovni rozvojových krajín, ale na úrovni afrických krajín. Tak ale to je téma na veľmi, dlhé, veľmi dlhú prednášku. No času máme momentálne dosť a Danka dosť dlho hovorila, tak ti dám slovo na dlhšie. Viem to, co myslím, že predtiaľne to aj Úplne e, bežný čas, ale tak aj v podstate, kedy si spomínal, tak sme hovorili, že už len tedačneme odhorať tým ministrom, To je ministrom, ako je ministrom, že to je skôr viac politický kandidát ako odborný kandidát bez skúsenosti, hlavne bez skúsenosti s regionálnym školstvom, teda keď teda, dajme tomu, že ten, čo má vysokú školu, to vysoké školstvo, nejakú ten prehľad má, ale regionálne školstvo a vidíme väčšinou len pohľad žiaka, tak ten tak nemá kompetenciu do toho rozprávať. Som povedal, ak som povedal, kým sa tu riadne nenavyšia platy pedagogických zamestnancov, a potom aj nepedagogických, tak tiež sa absolútne nič nezmení, pretože bude to ako s tými inšpektormi, že robíme skôr nábor ako výber. Takže to je veľmi dôležitá vec. Takže to sú také, to, to sú také úplne najtrápanejšie veci. Potom samozrejme, samozrejme e, to všelijakné mrhanie financiami na tých, ako si povedal, nejaký generálny tajomník, či čo to tam bola, tá osoba. Tak, e, e, Moment no. nie. Generálna sekretárka, čiže matka predstavená na ministerstve všetkých o, rádových, o, nie sestier, ale tých sekretárok, čo je absurdnosť. A ďalšia vec, popri dvoch, respektíve troch štátnych tajomníkoch, niekedy stačil jeden na ministerstve, tak máme ešte splnomocnencov ministra, tak ako je napríklad splnomocnenec pre romské menšiny, splnomocneniec vlády, tak my máme už špecializovaných spolnomocnencov na určité veci, napríklad špecializované na materské školstvo, ktorého robí jadrový fyzik. Čiže úplne nekvalifikovaný človek na problematiku materského školstva. Čiže diletant, neviem to ináč nazvať. No. A tých dilentantov je všade, dokonca aj na miestach riaditeľov škôl, kde keď sa niečo nekoná, keď sa niečo nekoná alebo zanedbáva na ministerstvo školstva v nejakej funkcii, tak viac sa to v bežnej škole, kde naozaj ten aparát nemajú, ale kde naozaj aj sa dejú veci také bežné, ktoré naozaj niekto skúsený, alebo kto má niečo so školstvom, tak to zistí a vie, ako to má spraviť správne, len výberové konania sú nastavené tak, že teda vyhrávajú ľudia, ktorí sú želaní, ktorí sú konformní, ktorí, ktorí teda nebudú vypočovať z linky a budú posúkať a počúvať, takže tam a potom oni sa stanú treba zrejteľmi a teda bez skúska nejakého rozhľadu, diskurzu si konajú veci podľa toho, čo oni chcú a nie podľa toho, čo sa má, čo sa potrebuje, alebo čo, čo je správne. Ona, takže aj to, toto je dosť veľký problém, že teda máme tie najnestransparentnejšie výberové konania. Určite aj to s tou inšpekciou, čo sme rozprávali, že si všimajú to, čo nie je veľmi dôležité, ale to, čo je dôležité, samotnú pedagogiku, to, to si, to si nevšimajú, pretože tie kontroly sú väčšinou ohlásené, aj najhorší učiteľ sa dokáže pripraviť na pár hodín s inšpekciou, takže neodhalia veľa toho pedagogického, iba môžu odhaliť, jedne, potom odhalujú jedne také veci, ako je zápis trennej knihe, zápis na počítači, alebo teda, keď už trenát kniha nie je, alebo že či sa používa IKT a podobné záležitosti, takže toto by som také tri, teda tie platy, tie výberové konania a naozaj tú laicizáciu, až ako diletánstvo ľudí, ktorí riadia tú, to školstvo. Možno nie v tom ekonomickom smere, lebo tam si musia dávať tak nejako viac pozor, aj keď aj tam sú možné uniky, ale hlavne v tých pedagogických záležitostiach. Lebo keď napríklad... Preto sme minule hovorili, že kedysi bola moderná nejaká inkluzia a inkluzia, teda aj dnes je, ale dávali sa do nej veľké peniaze a inkluzia v slovenskom školu, je to tá, málo keď dá realizovať. To by ste museli mať vtedy nejakých 15 žiakov a učiteľ by musel mať e, špeciálne pedagogické vzdelanie. A druhá vec teraz je moderná tá umelá inteligencia. E, po zákazaní mobílov sa zahádza umelá inteligencia. No momentálne a ďalší splnomocnenec ministra je pre umelú inteligenciu. Na to som zabudol, lebo Danka mi aj toto hovorila pred reláciou. Danka, čo je to splnomocnenec pre umelú inteligenciu? Skús našim poslucháčom vysvetliť. Lebo ja s umelou inteligenciou mám tie najhoršie skúsenosti. Ak napríklad niečo sa pokázia ako pred chvíľou internet... Tak volám Olivii do telekomu a hneď jej poviem, že nejakú sprostosť, aby mi povedala, že ja vážený zákazník vašej otázky nerozumiem, tak poviem, milá Olivia, prepojte ma na živého operátora. Takto funguje táto inteligencia a toto isté je na e-shopoch alebo kdekoľvek jedno. Inde je úplne jedno, či je to umelá inteligencia, čínska, ruská, americká alebo neviem aká všetko to ide do kitiek, pretože tí programátori to urobia takým spôsobom na úrovni ich myslenia poznania. A z ten programátor nie je odborník v tom konkrétnom resorte, pre ktorý e, programuje tú umelú inteligenciu a také, ktoré by boli samoučiace sa, e, tak to ešte tak ďaleko vývoj. Možno, že vo vojenstve dospel, ale... Kedy sa umelá inteligencia samoučiaca dostane napríklad na školy, tak to ani srnka netuši. Danka, tak kto je to vlastne ten spolnomocneniec pána Druckera pre umelú inteligenciu? Pamätáš? Uh... Meno ti nepoviem, lebo mi nič nehovorí, to bude zrejme zaznieť niekto, koho vytiahli na nejakú stoličku a hlavne dobre platenú. Ale ja som zadala na ministerstvo školstva otázku priamo, že teda čo bude náplňou tohto splnomocnenca s umelou inteligenciou. Či bude riešiť konflikt človek, umelá inteligencia, alebo čo? A kto vždy vyhrá? Bohužiaľ, moja otázka bola vymazaná a zodpo nebola zodpovedaná. No, poviem ti to inak. Treba nájsť nejakých poslancov Národnej rady, ktorí predložia interpeláciu na pána ministra a pán minister zmysle ústavy, článok neviem 80, koľký je to, tak tuším piaty, tak on je Poviny, alebo tretine nepamätá si, to by som musel pozrieť nejakú tú interpeláciu, lebo naposledy som interpeláciu písal ohľadom potravinovej pomoci pre chudobných a ďakujem súdruhovi Erikovi Tomášovi, jeho blahorodiu, že tým chudobným úbožiakom tak dokázal zariadiť už teraz od septembra po dvoch rokoch prvýkrát po dvoch rokov v polovici volebného obdobia potravinové nové balíčky. Čiže naháňať ich do roboty, ktorá nie je, lebo máme percentnú nezamestnanosť, tak to vie. Alebo vie vymýšľať iné sprostosti. Minule som ho chvíľu počúval, neviem, s kým sa to dohadoval. Ja aj už viem, z vyskopičom zo Sasky, a to tiež bola špičková relácia taká, že ak mi Vyskupič ešte raz skočí že do reči, tak ja sa balím a odchádzam z relácií a ja som do tejto relácie prišiel len preto, lebo vás považujem ešte za tých slušnejších. Ak by to bol Matovič, tak neprídem v žiadnom prípade. Čiže pán Veľkomožný si bude ešte vyberať svojich spolubesedníkov podľa svojho gusta, lebo ako, to je naozaj ten pán minister, pán veľkomožný, ktorý môže všetko? Tak ako to kedysi povedal páno Paška, vyhraj voľby a môže všetko? No, tak ti poviem k tej umelej inteligencii. Ak kedykoľvek sa na ministerstve školstva na niečo opýtaš, tak odpovedie... Neviem, kto ich tam píše, sú veľmi servielne a sú písané v štýle. Podľa zákona, podľa paragrafu budeme, to znamená budúci čas, budeme riešiť vašu otázku alebo váš dotaz v takom a v takom časovom období a podľa paragrafu, aj neviem akého, Budeme v budúcnosti sa tým zaoberať. Ale vieš, ide o to, že e, niekto zriadi splnomocnenca pre umelú inteligenciu, ktorý má riešiť. Teraz neviem, či ide riešiť aj gramaticky správne odpovede, ktoré by tá umelá inteligencia mala dávať. No o, dobre, len teraz o, som ťa na chvíľu, Danka, prerušil, aby si vysvetlila, ako pedagogička, učiteľka a dokonca aj náš špecializované školstvo, čiže na, či už sociálne, alebo zdravotne z žiakov, aby si vysvetlila, že ako funguje tá inteligencia umela, ktorá nevie časovať, skloňovať, ktorá nevie sa vyjadriť konkrétne, jasne a zrozumiteľne, to akože ten splnomocnenec pána ministra, veľkomožného pána Druckera, tak on bude trénovať tú umelú inteligenciu alebo ako preškolstvo, alebo bude mať pod sebou celý ansábel trénerov umelej inteligencie a programátorov. Ja si to neviem predstaviť, jaká jeho náplň bude. A toto je tak dobrá otázka, že možno... Okrem toho, čo mi teraz poslal poslucháč Jozef, trošku odbočím, iný pán, veľkomožný, pravdepodobne Taraba, ide zavádzať povinné vodomery do každej studne a zakáže sa umývanie aut na dvore. Čiže bude potrebné urobiť ďalšiu petíciu a bojovať s nejakými našimi pánmi urodzenými, aby... Tak ako kedysi, ako sa teraz volá ten šéf Urso, taký moletný, ak si pamätáš. Vtedy sme ho vytlačili z toho úradu, dokonca Fico sa vrátil z nejakej africkej krajiny a odvolal ho, keď pred neviem. šiestimi, siedmimi rokmi tak chcel zaviesť tieto vodomery do studní. Vtedy sme urobili zburu, tak vtedy mu to neprešlo. No, holienčik, ďakujem za pomoc. <laughs> Takže tu máme toľko problémov, že ja už pomaly neviem, čo skôr robiť. Ale vráťme sa k tej umelej inteligencii. a ja teraz dám slovo aj Jankovi, aby sa vyjadril. Ty si vieš predstaviť, že čo nejaký splnomocneniec pre umelú inteligenciu bude robiť? to, čo bude robiť, to, čo robil splnomocnenec pre inklúziu, alebo možno ešte aj je pre inklúziu. Dobre sa tam prečerpajú peniaze, Ak si, či, neviem, či ste si všimli, že teda uh, Drucker spravil niekoľko ciest kvôli tej umelej inteligencii, on zabudol na to, že umelá inteligencia niečo môže prinesť, ale v dobre vybavených inštitúciách, respektíve školách, a on sa pohyboval tu len vo firmách a neviem, že či bola aj nejaké škole, kde to nejako funguje. Umelé, takže je to úplne zbytočná funkcia, kde sa budú len prelievať e, peniaze. Je to, ja som to minulé povedal, je to momentálne modné ísť do toho peniaze asi si budú aj nejaké granty na to, veľmi dobre zase sa e, poprelievajú peniaze, pretože je to, to ako to mladí povedia, pojem, ktorý je in. Takže tak ja si, Viem ako predstaviť, ale omála inteligencia môže byť len je, jedným zo zdrojov poznania. Ja som tam vyhľadával, teda niekedy si vyhľadávam veci, keď sa mi nechce chce googliť, lebo v podstate ona, ona ako keby je taký Google nahlás, že teda, že ona pracuje v podstate ako Google, len to dáva do nejakých tých vied, ale už štyrikrát sa... Pomílila, takže musí byť ten žiak, keď ho spoznáva tiež v strehu, ako pri googlení, ako pri bežnej knihe, ako, ako pri knihe, ktorú nevydalo vydavateľstvo, ale napríklad si to vydal niekto sám, takže e, mala inteligencia iba jedna z metod, nie jediná, a teda určite to nemá byť hlavná téma nejakej vyučovacej e, ho, hodiny, ako môžeme tam v, týchto, v týchto technológiách stá, musíme stále pokračovať e, takom štýle, že teda kritické myslenie, mediálna gramotnosť a tak, aby, aby tie umelej inteligencie tie deti nepodláhli a nezačali využívať na hocičo, pretože ona teoreticky dokáže hocičo vytvoriť aj, podľa mňa, keď si zaplatiť, niektoré tie umelej inteligencie sú platené, dokáže vytvoriť aj nejakú útelnejšiu prácu seminárnu, možno bakalársku, možno aj diplomovú, neviem, takže z hľadiska učiteľov budú musieť byť veľmi, veľmi v strehu, pretože naozaj ona toto e, dokáže vytvoriť. Takže ja by som skôr tú umel, umelú inteligenciu dal do školských hostov, prípadne do toho vyučovania ako tak, že ako jeden zo zaujímavejších zdrojov skúmať jej možnosti, jej chyby a ukazovať, ako využiť jej potenciál, ale nie v zmysle, zmysle kopirovania a teda doslovného citovania toho, čo nám e, ona tá umelá inteligencia povie, len hovorím, že je to také smiešne, že umelá inteligencia je umelá inteligencia a zakázal nedávno mobily, ktoré sa spájajú v podstate s internetom, kde už málo kto používa z detí a zo so žiakov, taký ten maximálne tablet, ale taký ten veľký počítač už asi nikto nepoužíva, tie mobily. Takže je mi to trošku smiešne a navyše aj to, že keď teda mobil sa považuje za za teda nebezpečný pre deti z rôznych hľadisk, tak v podstate aj táto umelá inteligencia môže byť nebezpečná, pretože už boli nejaké prípady, že teda žiaci pri nej, deti pri nej trávili strašne veľa času, že sa do nej zalúbili, alebo teda že pokúšali, dávali jej otázky hlúpe, alebo teda jednoducho, že tam merhali tá bytočnosťami, nie na také účely, na ktoré treba, že bola vytvorená na tie nejaké poznatky na to pozdávanie a podobne. Takže... Spýtam sa ťa inak, Janko. Ty predpokladaš, že by vznikla, tak ako povedzme, je závislé hráctvo, gamblerstvo, tak závislosť na umelej inteligencii, lebo podľa toho, čo si povedal, tak tú, to, tá závislosť psychologická a časová úplne ľahko môže vzniknúť. Čiže ten splnomocneniec pre ministra Druckera na ministerstve školstva tak bude pravdepodobne musieť riešiť aj takéto veci, aby nevznikali závislosti na umelej inteligencii. No tak ja dúfam, no, ako, ako sú nebezpečné mobily. Podľa nich, tak, sú, tak môže byť aj toto nebezpečné. Sú aj, hovorím, že sú aj Také prípady, tu máme aj prípady už dokázateľné, že ľudia, možno nie tinadery, ale veľmi mladí ľudia sa, sa dávajú do kontaktu s vecami, s bábikami, s ozvieratami a podobnými uhylnými uchyľun, vzťahmi. Takže môže sa toto pokojne stať, že sa stane z toho žrúd času a teda môže to ovplyvňovať e, psychiku a ešte Ona tá umelá inteligencia, keď si ju treba zakúpite, alebo teda keď sa prihlásite, registrujete na tej stránke, tak ona vie aj také expresívne slova vo vzťahu k tomu dieťaťu alebo dospelemu e, používať, e, že teda také milé slova. Môže mu, môže mu dať nejaké rady, ktoré nemusia byť správne a on sa nimi môže riadiť, takže aj toto môže byť dosť veľký problém. A nehovorím o tom, že tá, potom sú tie umelé inteligencie, čo bude vytvarať obrázky a videá, tak tam sa, dá, tam sa dá strašne veľa veci, tam sa dá získať tá závislosť, kvázi, tak ako, tak ako sa získala tá závislosť od tých všelijakých TikTokov, Instagramov, treba aj toho od toho Facebooku, tak sa dá získať závislosť aj od tejto umelej inteligencie a pravdepodobne to pôjde rýchlejšie, lebo ona sa naozaj správa, no, ona sa naozaj s prížmurením jedného oka správa, ako ako človek a neustále sa vyvíja. Ja napríklad, ste hovorili, že máte spúsanosti s tou umelou inteligenciou, ja až na tie štyri chyby, čo som tam postrihol, ako nie, myslím, pravopisné, ale také štyri fakty ma presvedčovalo o takých veciach, čo nie sú pravdivé, tak sa mi páči, že ona... Ale som sa neprihlasil. Kebyže sa prihlasím, možno by zistila, že čo chcem počuť, ale dá sa mi, že je dosť, celkom, celkom objektívna, a že ponúka také viac variantov riešení, že nevnúcuje ten jeden názor, len asi keď sa prihlásite, ona už bude poznať moje myšlienky a nebude mi chcieť hovoriť jednej príjemnej pravdy, nie? tak asi sa to dá ľahko zmeniť, aby nebola takáto objektívna. Ale čo sa týka tých informácií, tak naozaj mi ten prehľad dala, ale naozaj to čítam veľmi pozorne a veľmi kriticky, že nemôžem to použiť od slova do slova, pretože mám nejaké poznanie, mám nejaké vedomosti, tak e, e, vždy rozmýšľam, že či táto veta je pravdivá a priznám sa, že naozaj teraz učím aj občianskú náuku, čo nie je môj predmet, tak niekedy, nechce sa mi naozaj googliť, jej je sa opýtam, ale vždy to porovnám s nejakou knihou, alebo s tým, čo viem, alebo ešte si to pre istotu vygooglim. Hovorím, ne, neviem prečo to zase, ideme z extrému do extrému. Je to jedna z metód, môže to byť dobrá metóda, ale stále je to jedna z metód, ktorá potrebuje kritické príjmanie. Dobre. Ja sa ešte Danky spýtam na jednu vec, o ktorej sme hovorili pred reláciou. Ako je to vlastne s devalváciou samotných učiteľov, či už v materských alebo na základných školách, či už prvého alebo druhého stupňa? Pretože od teba som sa dozvedel takú predivnú informáciu, že začínajúci učitelia tak už po roku, tak nebudú musieť robiť si prípravy a nikto to od nich nebude vyžadovať ani kontrolovať. To ten učiteľ sa za ten jeden rok naučí tak dobre učiť, že on... Už to bude robiť z hlavy, bez prípravy, bez čohokoľvek. Ja si spomínam, u nás vysokoškolskí učitelia za titulmi docenta profesor tak chodili na prednášky so svojimi prípravami a nebolo to tí najhorší, tak tí urobili a hlavne asistenti a nejaké. Rešeršované čítanie zo skript. tých študentov nudilo a povedali, tak nebudem chodiť na prednášky, ktoré nie sú povinné, keď ja si tie skripta môžem prečítať a nie som zvedavý na jeho blbé keci. Čiže z tohoto hľadiska, ako to vlastne ďalej bude podľa teba? No, žiaľ, tak ako si ty povedal, ja keď som skončila strednú pedagogickú školu, a to boli iné školy, tie vychovávali naozaj, chodili sme na prax, boli sme kontrolovaní učiteľmi, proste boli sme, mali sme 18 rokov a boli sme hotové postaviť sa preť pred deti. Teraz v podstate už sme to tu rozoberali, že šikovnejší študenti vysokoškolskí sa dohodnú za v úvodzovkách za klobásu, že im riaditeľ alebo riaditeľka hodí štempel, lebo sa nemá kto s vami baviť, lebo to je oštara, lebo to, lebo hento a dostanú pečiatku, že boli na mesačnej praxi. No dobre, lenže... Ja, keď som chodil na prax v čtvrtom a 5. ročníku na pedagogickej škole, tak s nami chodil asistent a keď nás aj rozdelil do viacerých tried ako začínajúcich učiteľov na praxi, tak okrem toho učiteľa, ktorý učil v tej triede a ktorý v podstate dával na mňa pozor a poprípade ma opravil, ak som niečo neurobil, správne, tak v podstate tento vysokoškolský asistent, tak on chodil na hospitácie po jednotlivých tých žiakov, študentov 4. a 5. ročníka. A tomuto sa nedalo vyhnúť. Tam neexistovalo niečo také, že zanesiem flašu riaditeľovi a ten mi to obúcha na celý mesiac. No, ako vidíš, ako vidíš, taká je, a potvrdí ti to aj Janči, že naozaj tá prax nie je. No a v podstate, mladý učiteľ, ktorý príde zo školy, tak má ročné adaptačné, to znamená, že má nad sebou učiteľa, ktorý mu má poradiť, pomôcť, dozrieť na ňoho, ísť mu párkrát na hospitáciu, poradiť mu a robí... V úvodzovkách také akože adaptačné skúšky, kde príde riaditeľ, zástupca, ten učiteľ, ktorý ho uvádzal áno, a odučí tú, tú hodinu m, pred nimi. Týmto končí a už nie je od ďalšieho roku povinný si písať prípravy. I, uh, v prvom rade chcem povedať, že oberajú množstvo učiteľiek, ktoré potom, alebo učiteľov, ktorí zakrpatejú. Pretože tým, že ja som 5 rokov musela písať, nehovorím, že veľmi podrobné, ale dosť podrobné prípravy, jednak som si urobila archív, áno, lebo však vieš, ako uh, o rok dostaneš inú triedu, ale podobnú úlohu, áno? No, uh, dobre, uh, poviem to, Inak, ja napríklad, a takisto ako pred chvíľou povedal Janko Papuga, do, na naplnenie úvesku na tej škole tak dostane častokrát ten učiteľ aj taký predmet, na ktorý nezruženú kvalifikovaného učiteľa. A urobia to tak, že napríklad etiku, alebo tú občiansku výchovu, alebo náuku o spoločnosti Učia tí, ktorý, ktorým jednoducho do toho úvesku chýbajú nejaké hodiny, oni to nevyštudovali a, a ten učiteľ bez tej prípravy, že doslova nazháňa niekde na internete, v knižnici alebo kdekoľvek inde, tú literatúru z ktorej v podstate urobi si tú prípravu, lebo jednoducho kvalitné učebnice nie sú, tak ako on vlastne môže učiť to um, už po tom roku, keď nemusí mať tú prípravu, tak uh, to bude akože voľná debata s tými uh, žiakmi na tej základnej škole, lebo ak on nie je pripravený na tú hodinu, tak uh, to vyzerá ako jeden uh, môj hostil spred neviem 8 rokov, ktorý študoval filozofiu a ja som 80% relácie ťahal za neho, pretože ak som mu položil otázku, tak pán moderátor máte pravdu a môžete pokračovať. No, no, Alebo odpovedala, no, no nie. No, problém je ten, že, že naozaj ako po adaptačnom... Uh ty nemáš ako, aj keby si hneď bol riaditeľ, alebo, alebo kolega. No uh, moment, lenže uh, riaditeľ musí mať uh, 5 rokov pedagogickej praxe ak to uh, nezdevalovovali nakračí. Nie, ja hovorím niečo iné. Ja hovorím to, že keď vidíš, že ten učiteľ m, síce má adaptačnú, hej, má adaptačné, to znamená, že prešiel tou skúškou, ale prídeš mu na hospitáciu ako riaditeľ a v podstate vidíš, že je slabý. Áno? Že nevie reagovať na deti, že nevie zodpovedať alebo čo si. Ty mu nemáš ako ho nejakú, ne, niečím, nevieš ho v uvodzokách donútiť, že viete čo, pán kolega, ale vidím, že vám to nejde ako ste sa pripravovali, ukážte mi. hej? On ti nemá čo ukázať a je to v pohode. No dobre, spýtam sa ťa, Danka, inak. Ak príde napríklad zástupca alebo riaditeľ na hospitáciu, povedzme, po tomto adaptačnom ročnom cykle, tomu učiteľovi, ktorý učí druhý alebo tretí rok, tak v tom prípade tak on podľa toho, čo si povedala, tak mu nemá čo v podstate skontrolovať a ani to od neho nemôže vyžadovať, pretože na to nemá nejaký, nejaký Befel, alebo smernicu alebo ministerské nariadenie. Ako to vlastne bude fungovať? No aha. tu je ten problém. Tu je ten problém, že v dnešnej dobe dievčatá, mladé dievčatá, 22, 23... 24 ročné, nech mi posluchači za ten výraz, sa zdujú, keď im povieš, viete čo, ale toto nie je dobre, toto ste dobre neurobila, asi ste sa dostatočne nepripravila, no to už vôbec... No, o, Danka, o školenie, nominatív plurálu nepripravili, o, <sík> sa hovorí, ale... poďme ďalej. Ano. Ale proste, proste uh, nemáš, nemáš sa čoho chytiť a preto tvrdí droker, že na miesta riaditeľov stačí, keď budú ekonómovia, keď budú manažéri, Lebo však, čo budeš kontrolovať ako riaditeľ? Veď ja ako riaditeľka v prvom rade som si kontrolovala, akú prácu odvádza tá učiteľka. No, lenže ak tam bude manažer, tak ako manažer Drucker na ministerstve školstva, tak tam zamestná učiteľov a jadrových fyzikov a čo ja vím, polnohospodárskych a lesných inžinierov, ktorí nebudú mať robotu. A potom to bude vyzerať asi tak, že nenaučia tých detí a tých študentov nič. V podstate vychodia školu a budú pre... Takzvaný trh práce neuplatniteľný, nepripraviteľný, neurobia príjmačky na stredné školy a učňovky nemáme, tak kde pôjdu. A tu máš, tu máš presne odpoveď na kurikulárnu na tieto zmeny, ktoré zavádzajú, na tú nežnú revolúciu, na tieto, týchto sedem nových školských zákonov. Čo si myslíš, prečo ich chce Drucker všetky naraz prijať? Lebo vie, že niektoré by mu neprešli. Chápeš? A proste, o, presne o toto ide, že my proste ideme znižovať úroveň vzdelávania, lebo sa našli prípady, a určite sa našli. Veď ak dieťa nechodí do škôlky ani do školy, tak ako môže vedieť čítať, písať? No, teraz som si spomenul a, a trošku odbočím. A dnes som čítal jeden článok a budem sa tomu venovať a týmto urobím krátku potávku na politické rozhovory s Joškom Hrdličkom. Budeme diskutovať napríklad o tom, že picová vláda s Gajdošom ako ministrom vnútra nakúpili v roku 2018 F-16 a Kaliňák teraz zistil, že sú tak šialene poruchové, že jednoducho tá firma Lockheed Martin, ktorá ich mala dodať už v roku 2023, tak ani polovicu nedodala z tých 14 stíhačiek v roku 2025 a tie, ktoré lietajú, tak sú tak poruchové, že neviem, či všetky alebo každá jedna z nich má v priemere 30 poruch, ktoré musia odstraňovať. A teraz poviem to najdôležitejšie. Keď páni veľkomožní Spojených štátoch a najmä vo firme Lockheed Martin zistili, že číňania im okopírovali tie stíhačky, čo ja viem... F35 alebo F22 a vyrobili podľa toho lepšie čínske, tak všetkých Číňanov vyhádzali a tí priblblí černoškovia či afroameričania, aby som ich neurážal, tak tí zdevalvovali to tak, že to vyzerá ako slovenské školstvo. A teraz, keď Lejonová urobila. Deal, či dohodu s Trumpom o tom, že budeme povinne nakupovať americké zbranie, tak to budú také šmejdy, že to ešte naše zbrojovky, tak to budú výkladná skriňa proti tomu. Čiže už len to, že čínsky inteligentní veci a inžinieri boli vyhádzani, tak Lockheed Martin ide z ich F-16 a F-35 do kitiek. A chcú za to obrovské peniaze, ktoré budú naši daňovi poplatníci musieť platiť. Janko, do konca relácie už máme nejakých 5 minút trošku a natiahneme reláciu kvôli tomu výpadku. Ako ty sa dívaš na perspektívu slovenského školstva a či vidíš nejaké svetlo na konci tunela, pretože Momentálne to vyzerá tak, že nebude koho voliť, voľby skončia nejakým patom, že nebude možné zostaviť vládu a my budeme mať, ja neviem, či Pele vymenuje nejakú úradnícku zo svojich kamarátov, alebo ako to bude, lebo tu sa vytvoril za Čaputovej s odborom protiústavný precedens, že bola. Takzvaná úradnická vláda, ktorá bola možno vo prvej Československej republike, ale nikdy Indie. Čiže moja otázka, ako vidíš ty budúcnosť školstva v najbližších 5, možno desiatich rokoch? No, nevidím ju. To je úplne ľahká odpoveď. Nevidím ju. E, ono, aj keby sa rovno niekon ideálny stav, že by sa popili školstva, kopili uh, nie, že možno nielen vzdelaní, ale aj skúsení ľudia, tak by to trvalo veľmi dlho, veľmi dlho, kým by sa ten negatívny stav a obraz dneška zvrátil. Takže školstvo celkovo nie, môžeme sa jedine tak sústrediť na mychle priestory vlastných škôl, uh, budovať tam tie, tie vlastné výchovné pedagogické princípy, využiť možnosť uh, toho, že poštatného vzdelávacieho programu sa dá vytvoriť školský vzdelávací program, ktorý umožňuje implikovať niektoré veci, ktoré si chce škola prestatovať. Teda tak dúfam, že nie iba riaditeľ samo sebe. Takže tieto veci sa nezmenia, nezmenia rýchlo a moja, moja momentál, moje momentálne Rozpoloženie je také, že teda inú možnosť obživy, ale zatiaľ som, a som pokračujem pedagogike preto, pretože som nenašiel nejakú prátu, ktorá by ma aspoň minimálne bavila, pretože ja teda potrebujem, aby tá práca ma nejako bavila, naplňala a zatiaľ ňou je pedagogika ešte mi aj vyhovuje v, tom, v tej pedagogike, respektíve v tej škole, že teda ste v kontakte s ľuďmi, respektíve s žiakmi a teda, že nie ste ako nejaký, praktikár, ja viem, faktikár, ktorý keď sa niekedy zdrej chvíľa musí rozprávať s túzým zákazníkom, ale pretávate sa naopak pravidelne s ľuďmi, ktorých poznáte niekedy rok, niekedy dva, niekedy 9 rokov podľa toho, aká je to škola, a teda či ten žiak neimmigruje medzi školami a podobne. Takže aj keby sa rovno dnes, aj keby rovno dnes nastúpil ideálny stav, tak myslím, že naša generácia, a naša generácia to za našu generáciu považujem aj Danku, aj teba, mm -hmm. stale stále patríme do jednej generácie, naša generácia sa už normálneho školstva nedožije a už vôbec nie takého, kde by všetko riadilo omeľa inteligencia. No na tom, to niekde niekde vo Finsku alebo kde, ale určite nie e, tu v slovenskom školstve, že by sme sa mali obávať, že počítače e, vymenia učiteľov. Obávam sa práve, že tí učiteľi ešte dlho budú e, učiť takým spôsobom, ktorý už nezodpovedá ani súčasným e, požiadavkám. A prečo to robia? Pretože v tých v nezmyselných zmenách je to možno nejaký ich druh revolty, zostať radšej pristarom ako ísť do experimentov, ktoré sú neoverené, neodborné, sú len trendové a sú žiadané politickou mocou. Dobre, ďakujem. Danka, akú perspektívu školstva na Slovensku vidíš, ty posledné dve minúty máme, aby sme nahradili ten 4-5 minútový výpadok? Ťažko je povedať, pokiaľ sa nespoja pedagógovia a nepridajú sa k nám rodičia. Ľahostajnosť rodičov je neskutočná a od tých mladých pedagógov, nie od všetkých to tiež chcem povedať, ale od veľmi veľa mladých počúvame, že vy starí by ste mali ísť tam a tam, mali by ste nám to prenechať, vy už neviete, vy tu nepatríte a podobne. A ešte nič nezažili, nepreskákali, neurobili a už nás posielajú do starého železa. Len aby ešte tí starí učitelia jedného dňa neboli dobrí, keď vypnú, keď nepôjde internet, keď nebude umelá inteligencia, keď nepojdu, um, ja neviem, počítače a bude treba sa vrátiť ku knihám. Všetci dávajú zavzor severské školstvo. Severské školstvo začalo vo veľkom vypínať weby a prestať používať v školách Tablety vracajú sa ku knihám, pretože zistili, že za 15 rokov vyhodenia kníh ako učebníc zo školstva sa im rapidne znížila úroveň vzdelania, áno. Pretože aj čítaním sa tie deti učia, aj memorovaním sa učia. Ja nehovorím, že treba uh, ja neviem, 10 takých básni, ako bola Marina, ale viete, um, aj posluchači by si mali uvedomiť, že ak si chceme niečo pamätať, uh, keď budeme starí, tak si to budeme pamätať len vtedy, ak tú našu pamäť budeme cvičiť. A ak my ju od malička nebudeme cvičiť, ak deti nebudú vedieť z hlavy násobilku, vybrané slova, nebudú vedieť nikdy nič slušné napísať bez toho, aby sa niekoho nejakej umelej inteligencie neopýtali a podobne. O tom, aby zobrali do ruky, ja neviem, slovník, pravopisu alebo niečo také už ani nehovorím, to by vám mohol Janko najbližšie kedy rozprávať, ako deti pracujú s takýmito vecami. Ale proste ja vidím, vidím uh, nie že svetlo na konci tunela, ale uh, vidím, že ľudia sa začínajú prebudzať v tom, že zistili, že naozaj nemôžu poslať vnúkov dôchodci do obchodu, lebo on nevie kúpiť 10 rožkov, 2 sýry a 2 mlieka bez toho, aby nešiel s telefónom. No, dobre, Danka. O, čas dnešné relácie o, sa naplnil. Lúčim sa s tebov, a takisto aj s Jankom Papugom, lebo ten uteká na... 18. hodinu, nás zaraplša. Janko, môžeš ak si ešte tu pozdraviť našich poslucháčov, ja sa s nimi ľúčim a takisto s vami. Ďakujem za pozornosť a ako vždy hovorím, že ak by boli nejaké otázky, nejaké písomné dotazy, naše kontakty sú verejné. Ďakujem poslucháčom, ďakujem za pozvanie. O, ďakujem veľmi pekne. O, Danka, ešte ty sa rozľúč a Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Verím, že to niečo trošku zasedalo našim poslucháčom. No a ak budú mať záujem, nech sa pýtajú, nech ti posielajú otázky, budeme radi odpovedať. Uh, Pekné popoludne ešte, alebo večer. Ďakujem veľmi pekne. E-mailová adresa studio.bb.juch zavinačgemail.com Pokiaľ niečo napíšete, tak to Danka Jankovi prepošlem. Ľučím sa s vami a teším sa zajtra od... 17.30 na reláciu politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom. Hlboko sa ospravedňujem za vyššiu moc alebo víz major, pretože bez internetu sa vysielať a nedá a ten 5-minútový výpadok, ktorý bol, tak sme sa aspoň takto snažili nahradiť. Takže ospravedňujem sa aj Petrovi Kršiakovi, ak som mu narušil jeho harmonogram. Lúčim sa s vami a prajem vám pekný večer. Do počutia.